anouliza huyu اختي Allah حفظي anasema je kwa mujibu wa sharia ya kiislamu inafaa muislamu mwanamke kutoa mauidha mbele ya kundi la watu wengi na je inafaa kutoa mauidha na kupitia vyombo vya habari kama vile tv Jawabu kwa dada yetu huyu Allah mbarik wanawake wa Kiislamu hakuna ubaya akawa na kina mama wenzake wakao wanasomeshana wanakumbushana kwa nasiha kama na wanawake wenzake la Suala la yeye kuwa anafanya nasiha hiyo au mahاضره huo hadharani watu wamekusanyika kuna baba na kina mama mathalan au kwenye tv au kwenye kadha haliruhusiwi ruhusiwi kisharia lakini yeye akawa na wanawake wenzake wanasoma wana wanaambizana mambo yanayotuhusu sisi wanawake jamani kuna hili takwallah kuna mama itakullah hakuna ubaya katika hilo lakini pia kutangazwa mihadhara msikitini hili baada ya ulamao pia wamelekataa mkuna kuna wa ukti fulani katika msikiti fulani la lakini kama kuna sehemu yao ya kusoma kama vile kalima taujihia mwongozo Irshadia nasiha kitabu kuna somwa masuala wanafundishana kwa usha nights hakuona ubaya katika hilo wao wao kwa mazikira yao sio kutoka kujeruninga hili hili katika safu ya wema kama ghafarallahu laha wa rahmatullahi mashuhur -ma alikuwa anataka kuongeza mke wa pili nami na mshauri aliache hilo kwani kipato cha kuweza kuwahudumia au kutuhudumia sote wawili kwa sasa hamna jeu napata dhambi huwezi jua wa mume wako ana njia zipi za kutafuta ana mchongo gani ambao alikuwa si jambo la kawaida mtu kwamba hamudu alafu ajiingize kwenye balaa hilo wali kwa kwamba anafanya hilo lafala anatelekeza, anatelekeza huku sio kama kuongeza mke jana tulisoma sisi ilikuwa jana ujuzi kwenye harusi toka nasihi kwamba watu toaongeze hawa wanawake wallahi alazim na sisi tumechunguza, waowaji hasa ni wale ambao tayari wanawake. wake. Yaani waowaji mara nyingi kwa jinsi tulivyochunguza uchunguzi wetu. Umetubainikia kwamba waowaji hasa ni wale ambao tayari wameshaoa. Hawa ambao hawajaoa mara nyingi sio waowaji. Kwa hiyo mtu tayari ana mke alafu anataka kuongeza manake kuna asilimia nyingi kama ni mkweli katika hilo. binti mmoja alipelekewa posa ziligongana posa mbili kwake posa moja ya mtu alishaoa posa moja ya mtu ambaye hajaoa binti akachanganyikiwa aolewe na nani akamwomba ushauri mama yake hii habari kuna mtu bin hadithia hakuna miezi miwili nyuma takriban <clears throat> mama ake, ni mtu mwenye busara akamwambia mwanangu mimi kama mama yako kwa hawa wawili waliokuja na kushauri uolewe na huyu mwenye mke le binti akashaka akastaajabu ha mama elewaambia kabisa ni wale na huyu ambaye mwenye mke badala kuniambia niolewa akamwambia mara nyingi hawa ambao hawajaoa sio waji. Ndio maana kutokee kwamba mara e, wiki, mwezi, nisemeewili wa chachana, nisemee tatu chachana. Lakini huyu muda wa kuwa tangu walipooa mpaka leo yuko na mke wake. Hii tayari ni dalili kwamba huyu ni mtu Anamudu hilo jambo. Kwa kuwa mwenye anataka kuolewa na amebajeoa, haya. Basi kachukua jukumu apigiwe simu yule kuambiwa kwa kwamba kachaguliwa yeye na binti kila akipigwa simu hapokei yule ambaye hajaoa kila akipigwa simu hapokei mwisho akaona kwa kwamba basi aambiwe yule mwenye mke wako e bwana posa wake imekubaliwa yule bwana akapiga simu kumpigia yule ambaye posa zake ziligongana na yeye bwana bwana vipi awe viponi ni, ni amba nipeleke posa nipeleke nini posa rasmi akasema alhamdulillahirabbilalamin naenda bwana ndugu yangu nimefurahi sana kwamba posako imepita kipi sasa kimeipelekea ni kwamba wengi wao wanabahatisha bahatisha, bahatisha. hawako ile makini hawajijipanga bado kwa kama mume wako dada yangu amekwambia atakakuoa na hilo usilichukulie katika upande wa upande unaita upande hasi kama atakakuoa nina kasoro gani si kila anaongeza mke kwamba mke wake ana kasoro hapana kuna ambao wanaongeza wake kwa sababu ya kwamba ameona uwezo wake ni mkubwa sana kuna ambaye anaongeza wake kwa kuhitajia wingi wa watoto kuna mbaya kuongeza mke kwa kumnusuru ukhti fulani anayemuona yuko kwenye mazingira magumu anapata taabu labda anamsaidia anamsaidia mwisho akaona kwa nini nisimoe awe mke wangu kabisa na haya yapo sisi tuko na mifano ukhti mmoja kun Daru Salam na mume wake kama watoto aheri mmoja kwa roho yake nzuri akaona kwamba amchukue yule akae naye nyumbani kwake na watoto wake apate fadhila za kuwalea mayatima na kumlea mjane kwa kwa kuwa ana chumba pale amepewa yule mama chumba kipo kwenye nyumba yake yule wanakula akaona sibora nimalizie tu yule mke wangu mwisho akaja akamuoa kwa utokea masaili kama haya na Uislamu umehimiza kuwansuru hawa na wanawake ni wengi wanawake ni wengi wanawake wasiwe na choyo ni kweli ni jambo linaumiza miza ila lisifikie kwamba ukachukia hii sharia ibaki kwamba linakuumiza tu kwamba kushea lakini sio kwamba unaichukia hii sharia sababu wanawake asad asili yao hupenda wabakie na waume zao kuna mwingine anakuwa anaingia na jamaa mwingine anaingia na choyo kwamba ah sasa akisha huyu mume wetu wa kifo kwenye mirathi na yeye atakuwa na shia yake sasa akisha ingia huyu atamzalia tena kija mtoto wa kiume do, do bala zaidi kwake yeye kwamba da nah, kwenye mirathi atapatanipiku mtoto wa kiume wake a, a. la unaweza kufa wewe kutangulia wewe na vitu kama hivyo ukarithiwa kwa chochote cha msingi ni kwamba hii ni sheria na kuna malipo makubwa yamewekwa na Allah kwa wake na mama ambao watakuwa na msitahimala watasubiri wataona kwamba hii ni sheria kaipitisha Allah tulisoma ile siku aya Allah anasema wallahu yahkumu la muaqiba li hukmi Allah ndiye anayeweka hukumu kwenye sheria yake kaweka hukumu ya mwanaume kwao mke zaidi ya mmoja yeye ndio kaweka hilo na hakuna wa hukumu yake hiyo la muaqibati hukmihi wa huwa wa ima, akiwa na huwa seryu wa Kwa imma akiwa anajimudu sababu kinachoangaliwa hapa aweze baa kulisha, na masaili ili kama hayo. Na kuvisha mwanamme havishi kila siku. kwamba kila siku amekuja na nguo mpya. La. Kuna ambao kwa mwaka mara moja mtu kanunulia nguo mke wake. Kuna ambaye baada kila bada ya miezi sita, kuna ambaye kila siku kuu ndipo ananunulia kuna ambaye yupo anenunulia mke wake kila ikitokea shughuli nyumbani kwao eh, Kwa kuna harusi ya anadake kuna harusi ya mtoto anani yake mke wangu ataendaje harusi una viwalo vizuri sina viwalo haya mke wangu hela hii pesa hii kanunue mke wangu kuna ambao na utaratibu kwamba kisafira kirudi alilete zawadi katika zawadi ni nguo kwa kila moja na utaratibu wake havalishwe mwanamke kila siku eh, pa kukaa anapo kula ni jukumu la mwanamme ahakikishe anakula mke wake watoto wake kwa kama ataweza haya wewe muombeheri muombeheri kwa allah allah na uwe ni msaada wake wanaume wanapenda wakifikia kwenye marhala kama haya kutaka kuoa wasipate kikwazo na wanapenda hivyo na mwanamke mjanja mwerevu ni yule ambaye kwamba akishaona kwamba mume wake tayari e, Mshipa mshipo wa kuoa umemsimama basi yeye ananshekea nyasi kwenye kiwanja ana mazingira anamshjiiisha oo oh, ammomwangu Allah kujalia kheri mke huwa awe mke khiri. hata kama anaumia kwenye moyo wako ukifanya hivu, wallahi la na ikitokea zaidi kwa ya huko ha, wa, wa, wa, wa kwenye zamu e, subiri kwa ajili ya zawadi changu wangu na mkikaingia funga kijifukufuku hichi kampelekee kampeleke ndugu yangu kama ni mdogo wake. Mpeleke dada yangu kama ni mkubwa wake. Na yule akipewa anatoka wapi? Otoka kwa fulani Mke mzee alimwambia nikupe pesa zawadi. Huyu ndio mwanamke mwenye hekima na busara. Anavuna kwa sababu kile atakachokuwa ndio kashaoa. Ndio kashaoa. Sasa wewe usijishushe kipenzi kwenye moyo wake. ima ulinde penzi lake kwa kuyafanya haya au uzidishe penzi kwa kujishusha na kujifanya eh, kana kwamba wewe eh, huna nusu au huna chembe hiyo. Ukifanya hivi kawaida wanaume watakupenda. Mwanaume anakupenda, lazima Na wale usijiweke kwenye mazingira fulani kwamba mume anatoka, anakwenda kwenye jamu basi hukujiliza, wafungao mlango, walia au umjifaaume na huzuni akienda kule ili umtia huzuni ile mwanamume akaye akufikirie wewe wanaume pia hawalipendi hilo bali unakuwa kawaida unamwambiaheri unamsindikiza unatoa kwa furaha basi hata akienda kule iko kwenye furaha zake pia wanaume wanapenda mambo kama hayo walahi la adhimu mwanamke akifanya haya atazidi kuvuna mapenzi kutoka kwenye moyo wa mume wake kuwe kwa hata ukifanya e, timu ili timwili wanasema kadha bado ataoa na atakuchukia kwa kuwa weo unakuwa ni kikwazo cha yeye kuliendea jambo na yeye atakua wewe ni msaada wake katika mambo ya taa. Je, kama mwanamke alitamka kwa mume wake kuwa mimi siukubali ukewenza, nini hukumu yake? Ikiwa haukubali ukewenza na anauchukia ukewenza, anachukia hii sharia ile na Allah. Wanasema wanaozoni hii ni ridda ridda inamritadisha mtu inamtoa katika milla ya Kiislamu kama alikuwa ni jahila ajui atubu kwa Allah na fanye istighfar fanye istighfar kwa nini wanawake wa kisalafi awarusiwe kufanya kazi a tuje sema hivyo sisi sio salafi sisi. Sisi mara nyingi tunazungumza masuala ya mwanamke kuruhusiwa kufanya kazi kuna dawabit dawabit na vipengele vimevizungumza wa wanawazoni awe hivi afanye hivi awe kwenye mazingira haya akiwa kwenye mazingira haya na haya na haya itafaa kwa kufanya kazi Haya sio sisi kwa wanawake wasifanya kazi jumla la Na sisi tumeanza kuhimizana sasa tuwaowe sana wanawake walioamaliza vioni Sisi tunahimizana kwenye hilo ambao wa wanawake wavyuo, viuno walomaliza eh, wenye wa wenyewe wa wenye maarifa wenye wa khibra watatusaidia sisi kwa kiasi kikubwa kwenye kujiyeneza hii dawa kwa kutumia maarifa waliokuwa nayo wali na ilmu waliyokuwa nazo eh? tunahimizana sisi kwenye hilo sasa hivi na wengi ambao kwamba walomaliza maviuno hawana njia mbadala basi tunaambi kwamba inawezekana kuapa Zanzibar mathalan tukatafuta eneo tukaanzisha tuka hata kama ana elimu ya ya, ya, ya ya chuo lakini tukaanzisha labda kiinasari ki fulani hivi tukakifanya ni nasari nzuri bora kuliko nasari zote za hapa mjini wanasoma watoto wa nasari hapo Qurani wanahifadhi wanasomesho, na sekula yao wanaisoma vizuri tukawapa ajira hii wanawake wetu wake zetu wa kisalafi Ha, tumemtoa kwenye ihtilati kazi zenye mchanganyiko wa wanaume na wanawake mbadala wake Tulipompokonya tulipo huyu mwanamke Wembe tukampa pipi hu utakukata chukua pipi hii tunafanya hivyo ha, fanyeni, fanyeni hapa shughuli zenu wanawake watupu mnaingia subuhi na zenu kesho saa 6 saa, saa ngapi eh mnafanya mnapata shu zenu za kukidhi sababu wengi wao wanasukumwa na misukumo ya wazazi wao. Kuna mzazi haelewi kwamba wewe nimekusomesha kwa hali na mali. Nimekusomesha kwa mbinde, nimeitoa, nimegharamika Alafu leo e, nisione matunda ya jitihada zangu. Yaani mtu wakuowe, uwe ni mke wa kupika na kupakua tu. Umekaa tu nyumbani. Sisi watasuluhako tumekusomesha wewe ili uje utulee. Kwa hiyo kuna baadhi ya wazazi ukitaka kuozesha pia na kuna mkataba unakuja pale eh mimi hapa nilisainishwa mkataba nilisainishwa mkataba mke wangu fulani hivi alikuwa eh? na resume za form 6 chuo mwaka wa kwanza eh kuoa eh siku ya ndoa yani nimefika pale na langu kwenda kuoa na shangaa kuna karatasi zinakuja pale yani kabla ya kuoheshwa pitia kwanza hii ukikubali ndioa ipite. mimi fulani, fulani, mye, bila kushawishiwa na masomo yake na kadha ya kusaini. pale pale. Salamu alaikum, salamu. <laughs> Kwe, wa wa huko. Na wa nani mjumbako, nani? E, yana, salafi? Salafi hapana tomozish tawajua sisi hawa tawajua sisi hawa lakini atafanya hiki, hiki icho ambacho ulikuwa ukihitajiye atakipata lakini kwa njia hii si kikubwa kwamba asaidie labda mchango kwa familia na ila damsomeshe mdogo wake yule wa kiume kwa kwa wazazi wake wameshashika marahala fulani tena utuzima wamesha stafa kadhalika itapatikana hilo kwa hiyo awazui moja kwa moja kwamba usifanye kazi hapana ha? Kule pongwe mke wa shekhe abul fadl alqasim afihihullah ana nasari bali sasa hivi kuna primary kinakwenda vizuri tu mashallah tumeloeana kama kuna kuwa na infaki kutoka kwa mume wake lakini pia ana chengine ambayo tuko kama kidamzidishia eh kwa jambo haramu mutalaqa Sio haramu mutlaq kama ni haram. Moja kwa moja huyu ni ndani ndani na wewe. Ah, kama kutakuwa na mazingira fulani mwanamke ah, kama walivyozungumza ulamaa kutaja thawadi za mwanamke kufanya kazi nje ya nyumba yake. Hakuna ubaya katika hilo. Ah, sisi tunaimizana sana tuwachukue hawa wale wanaosoma maVioni. Ah, usama yeye hajauelezea. Uh, Usama ni, ni ushauri kutoka kwa mtume ulikuwa swalla sio kwamba Usama naye pia litajwa Usama pia nitaka kama anavunataka Abu Jaham mtume baada ya kumwambia usiolewe na Muawiya uh, usiolewe na Abu Jaham kwa kutaja zile kasoro zao na hii ni sehemu ambayo yafaa kutaja kasoro ya mtu hata kama atakuja kuchukia sehemu ambayo kama mtu atakaooa au kuolewa mtume olewa na Usama ile mama alipoambiwa vile kwamba olewe na Usama, Usama ni katika watumwa waliowachwa huru na yeye ni mwanamke muungwana, likawa zito lile kuolewa na Usama. Lakini baadaye akaona kwamba mtume hawezi kumpeleka pabaya. Akaolewa na Usama. Akasema nikakuta kwake khairi nyingi. Kwa sababu ameendana na maelekezo na mwongozo wa mtume sallallahu waalihi wa alihi washabhihi wasallam. Kama tunamdhibiti mtoto wake kike ndani je vipi akiwa katika mazingira ya nje? Mazingira ya nje Kumdhibiti kwake kumfundisha na kumuelimisha. Ukimwelimisha akiwa na ilmu mwenyewe atakuwa anajichunga katika mazingira ya mazingira ya nje. Naam. Ikiwa mume alinioa mashaallah kwenye dini yupo vizuri ila hataki kujishughulisha na kazi yoyote ambayo ndiyo sababu ya risk. Je, nifanyeje? Niishi vipi na mume kama huyu? Si kama uwezo wa kufanya kazi hana ila hataki. Mume gani sasa? huyu siyo mume. Huyu ni mgume gume. -gume. Sababu kuna waume na kuna gume gume. Huyu ni gume gume. Sababu huwezi kumwoa mwanamke alafu kukaa tu. Dada mmoja jiusikatie anambia anataka kuolewa, lakini amenambia sitaki Mario kashele mario manake nini Kamuliza mario ndo nini mario ni jitu limekaa lilishe wewe wewe ndo mwanamke ujitutumue usulubike pike chapati na mbazi watu huko alafu yeye ileka kwa Allah amzindue si ni mtu anatoka kwa ajili ya familia yake huyo ndio ya mume anaweza katoka siku ngine akakosa na anekosa na aneshindwa siku moja moja pia bado ni mume ashindwae pia ni mume wanasema hivyo lakini amekaa tu atajijishughulisha utawalishaje kulisha mume ni wajibu kumlisha kulisha familia yaki. ni wajibu na anapata dhambi asipofanya hivyo katoka kakosa hana garantii riziki yake lakini ametoka ametoka na nguo kutoka wanyao wanasema mtume akauombea Lazima mtu watoke akachakarike waj'ala barakatu ummati eh j'ala tabaraka ummati fi bukuriha baraka za umma wangu zimeyokuwa katika kat, kat, nyakati za asubuhi ndio watu watoke mapema mtume anasema kwenye hadithi kullu anasi yagdu watu wote wanarauguka asubuhi na mapema kwenda kuendea maisha yao manake watu wanatakiwa watoke okay. wakashughulike na ndivyo vinavyoelekeza dini ya Kiislamu wewe ikiwa haiwezi familia, hailishi familia, kakaa tu nyumbani. Eh? Anao uwezo mwanamke wa Kiislamu ayakuambia eh, amuache. Niache bwana. Ameutaka kujichukulisha. Wewe niache. Anayo anayo hiyo. Anayo ruhusa hiyo. Ikiwa nimebaini mmoja wa wanandoa katika jamaa zangu ameshiriki katika zinaa. Je, lafaa kulisema katika familia? Ha, ikiwa nimebaini mmoja wa wana ndoa katika jamaa zangu ameshiriki katika zinaa je yafaa kulisema katika familia yani kana kwamba anakusudia kumbainisha imalaba Wifi yake mke wa kaka yake amechepuka anatembea na fulani je yafaa kulibainisha hilo naam Naam, Inafaa kulibainisha. Inafaa kulibainisha. Lakini kabla ya yote, kunasihi, kunasihi kwanza habari zako tunazo, shahidi uko upo, achana na mwendo huo, wewe umezaa na watoto, wakaza utapata tabu tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Akiendelea basi unamfikia. mwanamke aliyetoka nje ya ndoa akaenda kazini ikatokezea akapata ujauzito hakuwa anajua ni wanani kati ya mumewe aliyemuoa au naye afanyeje mwanamke huyo haya ni katika mabala makubwa kabisa a ile aya wala yasnina ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتينا بهتان يفتريناه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصيناك في ما معروف فبايعهن وسافر لهن الله امم المؤمنين مسامحهنا حتى kama hajuni wanani sharia imempa mtoto huyo mwenye doa sharia imempa huyo modao kwa ikondoani mtoto huyo ni mtoto wa mwenye ndoa alwaladu lilfirashi walil'ahiri alhajar mtoto ni wa godoro mtoto ni wa kitanda kitanda ni mume walil'ahiri alhajar na aliyezini na huyu hana chake ndio maana walil'ahiri alhajar hana chake ni tabia sio nzuri wallahi alazim sio nzuri kabisa ni kuchepuka mwanamke ni mbaya mbaya zaidi kuchepuka alafu akabeba ujauzito ni khiyana kubwa kabisa kwafanyia mume wake je ina juzu kuswali na nikabu ikiwa kuna wanawake watupu makruh makruh tukio swali ondoa ondoa niqab ikiwa kuna wanawake watupu ikiwa baba yangu natukataza kwenda kusoma dini kwa masalafi lakini anataka tukasome kwa watu wengine nifanyeje mwanzo ilikuwa nasoma kwa masalafi lakini maanake ah manake hana sababu za msingi eh usiposhika kwa salafi manake anataka uende ukasome kwa watu wa bidاعة sababu kinyume cha salaf ni watu wa bidاعة na jeu kusoma kwa watu wa bidاعة yafaa ulama wote wanakataza kwanza kwanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wetu anasema inna Allah la yaqbidu alima intiza'an yantazi'uhu min hata اذا lam yabqi aliman juhala fasu'idu bighairi wa wanasema hadithi mtume wa sunna kwenye hadithi kuna kwa jinga na wengineo kwa high five na ukimuasi mzazi katika hupati dhambi. Kwamba hataki kwa watu wa haki, watu wa sunna, watu wa jamaa. kwa kwa alharakiyun, harakati. Ha, na kusoma mahala, kule mahala ambako kuna muamana. معمان ودين اه معقوه وات وسنه كانوا لا يسالوا عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالك فيوم ذا اهل السنه فيخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يخاض حديثه ولكوا زماني هواولذي اسناد لipotoka ya fitna ambayo ni fitna ya manhaji manhaji mbovu fitnatul khawarij والشيعة و ونجينو watu مكيني ساس wa ka wana sema, sammu lana rijalakum tutajieni wapokezi wenu mtata wapi mliochukua kutoka kwao ila ahli sunna hutazama akina nani hadithi zao hutazama ni akina nani hadithi zao inna hadha alilma hi elimu ni dini fanzuru amman ta'khudhuuna dinakum makini angalieni kutoka kwa akina nani ninyi ninachukua dini yenu haya maneno wameazungumza wanafunzi wa, wa, wa masahaba Kina Muhammad bin Sirri a rahmatullahi alayhim kwa hiyo someni kwa ahlu sunnati wal jamaa as hawa watu wa haki hawa watu wa haki. hata kama watakuwa na makosa basi ni yao wenyewe hayo makosa makosa hayapo kwenye manhaj ile wanoyisimamia ni makosa ya watu wenyewe wenyewe wao kama wao eh kwamba yule fulani yuko hivi fulani yuko hivi eh makosa ni yao lakini haikosei ile manhaj. Hai manhaj kuinua mikono baada ya sala ya faradhi kuomba doa inaruhusika hapana kuinua mikono baada ya sala ya faradhi hili jambo halijawahiipo kuonekana kwa mtume Muhammad Sala sallallahu alaihi wasallam hakuna aya wala hakuna hadithi Mzungumzaji kabla ya mimi alizungumza wa vipengele hapa ikhlasi na kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo halijaonekana hili kwa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kwamba baada ya swala ya faradhi msikitini ima imma akasema Fatiha alafu baada pale akawa anaomba dua rabbana rabbana haijawahi kuonekana si kwa mtume wala kwa masahaba wala kwa matabiini wala kwa atba'u tabiini alionekana kuinua mikono baada ya swala ya sunna Aa, ama kuomba dua bora kuomba dua kwenye sala na ikiwa huwezi kutumia lugha ya swala kuomba dua au ni lugha ya karabu basi swali ya sunna omba dua nikono, baada, suna. Ama, farathi, kwa kunyosha mikono baada ya ya sunna ama sala ya faradhi halijatoka kwa mtume hilo sallallahu alaihi wasallam je mwanamke anafaa kuolewa akiwa na ujauzito limesemwa hili na baadhi wa wanawazuni alimamu shafiiyu Shafi'i رحمه الله amejuzisha mwanamke mwenye ujauzito kuolewa na aliyempachika ujauzito huo lakin Imam Shafi رحمه الله ameilisema hilo kwamba lisimamiiwe na imamun muatabar imam anayezingatiwa kama vile al-Qadhi ndao hiyo ndoa lakini sio kwamba ameputia katika hilo hii ni jitihada yake alimamu shafi'i allah amrehimu mkubwa ni imam amehalifiwa kwenye hili na maimamu watatu wa kubwa alimamu malik amekwenda kinyume na shafi kwenye hili alimamu abu hanifa amekwenda kinyume na alimamu shafi kwenye hili alimamu ahmad amekwenda kinyume na alimamu shafi kwenye hili na wale mbali na hadithi waliokuwa nayo inayojuzisha inawajulisha juu ya usahihi wa msawomo wao wale watatu lakini pia wana aya kwenye Qur'an Allah nasema wa ulatul ahmal ajaluhunna an hamlahunna na wale wenye uzito na wale wenye uzito yani wajawazito muda wao ni wao kuvishusha vile vizito vyao kwa hiyo wakastadili kwa hii aya kwamba hakuna ndoa ya mjamzito eh, mpaka pale ambapo ata Ndam atajifungua na akijifungua kuna taratibu nyingine muda wakua, memba ili, ilikuwa, Bas, lesima, toba, toba Naam, wa kuwa mwemba ile ilikuwa imepatikana kwa njia isiyofaa basi lazima pia patukane toba tauba na nasuha ndam liendewe jambo la ndoa na ikitokea wameoa mwanamke mja mzito hawakujua hilo jambo kwamba halifai watakapojua siku yoyote wanatakiwa watengane watenganishwe alafu watubie Naam. Alafu asubiriwe aingie kwenye ada atoke, alafu aolewe upya. Naam, haya wameyasema wana wa kiislamu. Kwa mfano mume wangu amepotea baharini, Allah asimpotoshe baharini. Na tuamini amefariki. Nikakaa edam mpaka ikamalizika. Akaja mume akataka kunioa. Na nikaolewa. Itapa, nikapata naye mtoto alafu mume wangu wa kwanza akatokea yeye ndoa ipi ya halali kwanza mwanamke akiwa amepotelewa na mume wake anaitwa emraatul mafkhud mwanamke wa aliyekosekana sieye kosekana habari zake aliyekosekana na zikapozika kosekana, alie kosekana, nazika, pozika, kosekana mafkudi, ni mtu ambaye habari zake hazjulikani yuko hai hayuko hai alikuwa na baharini kazama kafa au kapeterushwa na upepo yuko Kenya huko au kafikishwa mpaka kani ya Somalia atafuta njia ya kurudi ashababu amemzuia mfano kwa inaitwa ile hii ya qadhiya ya imraatu haanzi kukaa mpaka kuna kitambo kipite ikiwa habari zake zimekatika mpaka kitambo kipite haipungui miaka minne pitie miaka minne, takriban kama sijasahau miaka minne, msafika miaka minne, hakuna taarifa yake yoyote ndio tunadhania kwamba huyu atakuwa amekufa kwa baada hapo sasa atakaa eda ya kufiwa 4 ashhurin wa 10 miezi 4 na siku kumi. Masali kama mvua wa kila mama atakaeda miezi 4 na siku kumi. baada ya hapo ndipo atapokea posa ya mtu mwingine kumooa ikitokea sasa mwaka wa 5 wa sita, yule bwana amerudi je, mwana mke wangu mbona nyumbani hayupo anambia ah ameolewa mbona mkaa kwa ana mtoto huko kwa yeye akiwa amerudi kuna jambo la kisharia. anahojiwa yule mwanamke mwenyewe wa mumeo au ndiyo umekolea kwenye ndoa yako ya pili Anakhiarishwa pale mwanamke ah bwana mimi mimi ndo nishafika hapa mimi ndo nishafika Kinachofata apewe mahari yake yule mume apewe mahari yake yule yale aliyotoa kwenye ndoa yake Arudishiwe la mwanamke akisema a bwana mimi namtaka mume wangu akata afungishwa ndoa namtaka mume wangu basi wanasema hadhil ilmi hapa eh, ana pewa talaka na ile mume ile muo wa pili anakaa eda eda ikisha anarejea kwa mume wake kwa mwanzo wallahu aalam anauliza اختي kwamba ikiwa baba yake amekufa na hakuna kaka wala ndugu wa kiume na baba yako ndugu zake wa kiume wamekufa pia na mama yako hana ndugu wa kiume mama yako hata angekuwa nao sio mawali wako wali uko kuumeni wali uko kuumeni kwenye asaba kwenye mawali je utaoezeshwa na nani amekuja hadithi والامام ولي لمن لا ولي له امام امام امام الاعظم مكو انش اه, آه؟ رئيس سياده الرئيس الرئيس سيد الرئيس حسين بن علي بن الحسن حفظه الله تعالى wamtaahe bidhihata walafia yeye atakiwa kuwa wali wako au walio chini yake katika watu waliowateua eh mfano kama kuna kadhi eh mkuu mkoa kwa wilaya kadhi hawa wanao uwezo wa kukuozesha ikiwa wewe huna wali sababu wali eh, wewe kama ni mtu mzima labda una mtoto wako waliokuwa kwanza ni babako na baba katika maana zake ni babu mzaa baba na baba msa babu hawa wote ni mawali wako. Wali namba ni mtoto wako mzaa kama yupo wa kiume. Si lazima awe baligh lakini anaweza akawa anafika kwenye rika la kupambanua mambo. Rika anaweza kupambanua mambo hili zuri hili baya. Huyo pia ni wali wako. Akikosekana huyo eh, kakayako kaka yako baba mmoja mama mmoja kama yupo. Hayupo huyo kaka yako baba mmoja kama yupo. Hayupo huyo watoto wao wa kiume kama wapo. Hawako hao? Naam. Baba yako mkubwa au mdogo kama yupo. Kama hayupo watoto wao wa kiume kama wapo. Kama hawapo hawa ndipo sasa linahama sasa linakwenda kwingine. Anapewa imamu eh? Na pia anapewa maadhun shar'i yule mtu aliyoidhinishwa kisheria kufungisha ndoa na maheshhe kuna mshehe vibali vile vya ndoa hawa pia mawali wako tumelewana vizuri eh hawapo hao wote labda uko Ulaya huko basi kiongozi wa taasisi za Kiislamu huko Ulaya pia atakua ni wali wako subhanakallahumma ilaha ilah,